وقد استعملوا صيغه النداء في المندوب وهو المتفجع عليه بياء او واو وخط السبوا عرب يوبل كارم کړي دي پیر کارونه وې کړي دي په یو كارې بل دام کړي دي نداء حرف نداء کلف مندوب کې دی وقد استعملوا كلا مستعمله کړه د دې عربه ضیغه تنیدای حرف النداء وهي یا فقط صرف یا حروف النداء چې ځدی خو په پینځو کې صرف یا دا یا حرف الندای کله استعماله کړي دا فل مندوب په مندوب باندې کله دا یا حرف الندا دا داخل کړي دا استعمال دا یا حرف الندای په مندوب کې نه کړي الکمند چاته ولکيږي يني د دې خبرې دا مطلب ده چې دایا حرفې نېدا لکه څنګه چې په مونادا باندې داخليږي دا به شانتا دایا حرفې نېدا په مندوپ باندې حکم شيږي مندوب چاته ولکيږي مندوب په لغت کې چاته وایي مندوب اصطلاح کې چاته وایي مندوب په لغت کې ولکيږي امیتو لبی یو بکا علیه احادون اغا مریتو ورکی که چیو سڑای ور بانده جاری و یعید دو محاسی او دا غا خوبیان اشباری چیارتو خوصان تورزن بید او رضی بابدی سمر ختمونه کولاو دریده چیوشنونه در لودل نو تز پرک بانده استمرشی نو تلوی نو سانو سو لیا علمان ناسا دا جرازه که ور بانده که چی خلکو تدا خبرو خیی انموتہ فاجعه عظيمه تدد امر چې د یو لوی تشه را تدمره فوتې په باندې لې يعذروه په البکا خلق تاسړې مازور وګڼي په سړاکه یعني دا سړې چې ورپانې شাড়ি نو خلق وې چې را ده خو د دې مستحق ده چې را ده باندې بيتي شي او شي او ويشارکو نورم خلق ته دعوت ورکړي چې تاسوم را سره شریکي وګوري ما فعل مکوي تاسوم را سره وزاريت ته پمركي نو اغه مجيت ويل کي ته مندوب الذي يق عليه احد ويعد محاشنه ليعلم الناس ان موته فاجعه عظيمه ليعذروه في البكاء ويشاركوه او من مندوب اصطلاح کي المتفجع عليه بيا او و. هر هغه څوک چې اظهار د غم او اظهار د خفقان سوی په معنا د تحزن سره راضي په معنا د غم او خفقان سره راضي چې اظهار د تحزن سوی په غسړی باندې هوا چې دې یا او د چا سره لکا وا سره دې مندوب کې عم پی ځاند هغه چا تل چې په باندې کې شه دې د غم او اظهار د چا علاقہ افغانستان ورپان دی شوی وي کوه اسی د یا سرا یا کوه اسی تی د تاسرا نو څنګه یا سدا وا سدا نو پدری تاریخ سره اظهار د غم او افغانستان کیږي په باندې نو قاعده در تداخلی دا یا حرف ندا لکه څنګه چې کو منادا باندې داخليږي دا شنته دا یا حرف ندا په چا باندې هم داخليږي منځوب باندې هم فرت دا د د یا په منادام داخلې او مندوب به او داواله پسې د داداخلرف په مندو باې او په مناد باې اوس د مندو به چې دا مندوب دی د پار خ چې د یا د مناسبر ته و نه یا هر فنی دا لکه څنګه چې په ادده داخلېږي دغه شانتا دیا هر فنی دا په چاپ من داخلېږي مندو پېوم داخلېږ او اعراب د منادا مندوک کی شه ده منادا اعراب کومو او اعراب د مندوک کی شه ده د مندوک څه شه د اعراب د مندوک حکم د مندوک په یارا په بنا کې دات څه دی لکه د تا په شانتا منادا په شانتا کچر ته د منادا مونږ ویلو مو پر د معرفه د موقید په علامه ده چا سره نو مندوک ک پر د معرفه نو ده په 115 را نو کچر ته علاقه تا تغمر شي فوقي بالبان زيت مرشوي نو سنگ او يا نو وازيدو او يا او كچبت دار رحمة الله وفاتين سنگ بول يا رحمت الله يا رحمت الله او يا وارحمت الله نو بیا هلته ماده منه ویل و کهې ته تیشي کهه مذا پهوي نو دوورتې تی لکهه منصوب نو دا مندوب کا مذاافوي نو بیا به تی ش یم من او دغه شانته خو دومره خبره ده هرته منږ ویللي چې کهمونادده مشابيبل مضافه وه یا مع نه وه نو بیا به هم تی ش کهه منصوي او مندوب چې دا ن غیر معلی ول نن شي واقع کیدله زکه مندو فاغه سړی د چټول خلک به بيځني او موږ دغه په مرک باندې جوړ چې خلک مونږه چی ته وګني مازور دغه په شړا باندې کې او چې یو غیر معروف شړی باندې مونږه شړا کوو نو بیا خالق مونږه خلک مازور دغه په نه دغه د کمالاتو په ځای نه دغه د صفاتو په ځای نه دغه نور او تاسو هغه باندې چې څرګرک ځړاکه نو بیا خو هغه معنا هغه یا هغه د تطابق او پدې کې نه کار کیږي نو مندوب هغه ځا ته ولې کیږي چې هغه دا لوی سړی او خلک ته خپل خلک ته تا کې چې د دمر کې یو عزم شان ستمد نو دیوځ نه نه کیره غیر معینات نشي واقع کیدای جدا قاعده دته به نه وي کدا د ته جهز دي کده مندوب اخر کته الف بیا کې ولې دی دې کې رحمت او څو ډیر خلک کوي تو دیو جینا اللہ کتا دا پارا جائنسی که دا مندوب پاخر کی زیادہ دا چاوکی دو سنگا ہوئے اللہ کھاں وا زیدہ مجھے پلے مانی یا یا زیدہ زیدہ کچھ اب تدشیس کی دا زیادت دا علیف کا وجینا اها التباه سره مثال په تور باندې دلته یا زیاده هوا زیاده چې همغه الف زیات کو کچر تد چې وو کومه الف زیات د زیادت د الف توچ نه د دې مندوږ د چا سره التباه سره دي بیا بس تل کې کا الف زیاتول خو جهې سي خو کده زیادت د الف توچ نه التباه کرا بیا بس طریقې کاروي نو بیا داغه د فار قاعده درته دا بیانې کچر تد التباه نه ریږي نو د کلمې په اخر چې کوم حرکت ده د اډی حرکت موافقه سے زیات ده حرف علت ځکه مثال په تور باندې چې کمخ کې تکثرا وی یا زیاته کا اخیری حرکت باندې اخیری هر باندې کا حرکت د کسری یا زیاته کا اخیری هر باندې کا حرکت د چی شي ویل کا زميوي چی چې بیا زیاته کا وو زیات مثال په تور ده وا غلام کې وا غلام مکی دا غلام مذکر او دا قبض زمیر د مؤنث کیدلکم مذارب الهی دی کتل تم غالیب یاته او نالف مع قبض چی شی غاڑی وطحان بیا بسنګ وایلکم وا غلام کا نو, نو دلته خو زمیر د مؤنث دی نو مشکا الف زیات کو مشابهت د زمیر د مؤنث پر اساس 50 دشار سره زمیر د مخاطب مذکر سره نو غلامه مکه سره به منسببه غشابات را شي نو بیارته جایته چې دا د ک باې چې کوم کثره ده د هغې مووااپ هر په علت زیات کې چې یاد د څنګه ووا لکه وا غلا او هم په حاله دوه په کور پهپ اوی چې ننګه به وای وا غلا مکی او دا غلا مکووم دی چې چې لکه غلاکوم مشره دا تا سوالکه ډیررو کسانو یو غلااممي علا و فتو و انس غبا و وا غولاما نو صلیت کما غالب دی اتو ما خبر کیږي غواڑی نو څنګه بیا وایو وا غولاما کما نو د جاب مناسبت مشابات برا چیر چا سره نو دی وځنه د می موافق حرف علت جا دمین باندې زمات د دغی موافق حرف علت جا ست کیږي وا د نو 17 جورسی وا علماء رومو حالله د ووق کې حال په چې پی د کوی چې غلاه کې او غلاه غ وقع ټرملو او کله کله معړهدي کل عربو سی غتن دا چې غ د حرف فنی ده فیل مند پ په چا کې ووه معنی چاټل ک هغا چې لغوی سر لیکې دا او د مانا وولاحی وعمللو په ور دوول لدي دا ور سره وهو المتفجع عليه مندوب بعضا تلكي کی چپاغبان اثار ذ تحزن وغم وخفان ثوبی بیاقوا ستید یا کرا او وا یاقوا ستید وا کرا سب روا دا مندوب خاص سے ترچہ پوری وا پوری دا واسیر پمندوب باندې داخری کی بلچہ معنی لکا نہ نا داخری وحکمو دا مندوب في الاعراب والبناء في اعراب وبناء کی تک مل بنا داده د چا ده موناده او نه ده مفرد معرفه مضیف علامه د رفسرا مزعفینو هغه چی منسوبت هم دغه شان ته حکم دي پدوم را خبره ده ولا کا او جهز د سالرا زیادت الالف زیادت ده الف په آخره فاخر د ریشا کې الکا منذوف کی ولی الکا جهز د کدی کې مصروف مد صوتي دا آواز را خپل د فارا د الف سیاټول په اخر کې چی شې دي چې ف ان خفتہ اللبثه کته یریږي د شي شین علاقه قالل چې سیاټ کوم نچې براتی بیا قاعده دا دا چې د دې اسم په اخر کې کوم حرکت ده حرکت موافق کی شي سیاټ حرف علت سیاټ کا قل تدعا غلامکی کی مثال کی اشاره د دې قاعده کچا ته ته د الف د زیاتوله د ودینا د التباس نو بیا په اخر کې د کلمې باندې کوم حرکت داګه حرکت موافق کیږي ځکه چې حرف علت چې آکا نو څنګه وا غلامه کيده کته په دی باندې الف جاتے نو چې چه په وای کا نو زمید د مؤنث کو مشابه سي د زمید د چار سره نو دې کا باندې کسره د داغي موافق حرف علت جات نو څنګه بوئے او وا غلامکوم دی شد تا طالب یاتین وا غلامکوم ما نو د جمه مناسبت براشد چا سره استباس براشد چا سره د تसनी سره لدی وځ نمو خپل حرفه لز زیاد تر څنګه بوای وا غلامکوم ولاکل ها او جائزی ساله پره زیادت د ها په خپل وقف وقته چا کی او دعوال اظهار مدو قد صوتی جديده پرچ پدسر اظهار د چا اوتی مد صوتی ولا يندبو ولا يندب إلا المعروف أو منطوب نشي واقعي كذلك مغسي شئي أغسوك يغسي شئي لك معروف أو معلومي وللأ لك معروف أو معلوم بيدي بشي شئي الناس في البقاء لكي خلقته معذوره او نتوشي شئي سنقع جدام منطوب في زمين جدام متفجع لهي مشهور تريره ودائد صفات وعالجمه ومالك نو خله به بیا تا سره پهارو غ هم کې تی چې لکه شي نو ف یو خاو د چې نه شي ولی وا رجلله داوا په چا باې داخل کرهکه رجلول خو نکیرا دی پوکې پلی باې او نکره غیر مع نه ته نکراغ کې چې شي غیر مع نوته غیرې معلوم دی لدي ووج نه تا وا هر ف تا پهدي منضوانه چې غیر مع دی داخلې دللی وام تا وا دو طبويله خلافا لیونت دیگه وقایدی اشاره کوي الکه دا منذوب موصوف او صفت دی منذوب چی شه الکه موصوف او صفت دی نو بیا الکه د الف کومغوای چې کوم منذوب کې الف دیته ولې څه کنه اوس موصوف او صفت کې بدلې سمجه کېځي ته د صفت نه بیرستېځي لکه د وازد طويله کو <مجد> چی فدای <دي> باندې دا زد څه چې دې دا چې چې دې لګه دا موسوت او دا طويله چې دې لګه وازد العاقل او چی <مجد> فدای <دي باني> یا وازد العالم کو چی <مجد> فدای <دي> باندې دا زد موسوت او عالم چې دې لګه چې پته او دا خبر هو کا دا دا زيدل عالم یا دا زيدوس وصلته بسشل کي طالب چې د مدو صد د فار ترجمه ته د موصوف اخر کې به ځاتې کپر د پات کی خبره خدا د ښا چې کچر ته د مضاف موظف موظف لګيوی چې شوی نو چې الف ځاتی کې ته موظف له پاخر کې به ځاتې یا کاوا غلامه کده د چې دي کاله دي نو د مزاف له کې به چې د مزاف اخر کې نشي زیاته ولې ولې ځکه نه چې زیاته ولې چې د مزاف او د مزاف له په من کې چې ده شیډه تو له اتصال ده د دې وجه نه د مزاف په دیمن کې نه زیاته کېږي بلکې د مزاف له په کې به چې اوس موصف او صفات په څنګ کې ده صفات په اخر کې مدهو چې دتی د صفات باخر کې نشي ولی ذکره هغه اتصال چې په مابین د موضافو موضافه له هیکه دی اتصال په مابین د موصوف او د صفات کې نشته نو څنګه به د صفات باخر کې زیاتې نو څنګه به وای و ازیدا طویل و ازیدا یا و ازیدا عالم او به صفات دا نشي زیاتوی له خلاف لیونس یونس یو يو نحوی ده و چې نا د چپت په اخر کې به چې کې علاقه نو د چپنه وا چې علاقه واځه تا طویلو بلکې واځه دو طویلا دغه لپاره څه دلیل دی وای ګور دا مذاف موضاف له هی کی موضاف خو غیر مې دتان علاقه موضاف نه غلامو زیدین کی د ازیر غیر دتان علاقه د غلام نه نو مذاف و ذاف له هی کی ذمو ذاف له غیر دته مذاف نه الته مذاف له هی په اخر صفت کی خو صفت عین د دچا سره لکه صفت د دچا سره موصوف سره نو دی وته نظر ته خو به خامخه دچا په ختی زیاته صفت کی زیاته نو جمهور ورتدا و کنه که مذاف او د مذاف له هی پمن د مزاف او د مذاف له هی په صورت کی چمنګه د مذا플نه هه پاخر کی ساتو عددی وژیناتې شدت انتظاز شدت اتصال په ما باندې مذافو زاپله هکې لکه د صفات او د موصوفو مې کې شدت اتصال لهشته د نو دی وژینا البته د صفات او موصوفو کې وام دی واجید الطویله واجید دا مثال شو بیر کړه کوم مثال اشاره چاته کوي قاعده څنګه کوم قاعده تا چې موندوب موصفه او صفت واکې شي نو زیادت د الف پته موصف نه روست کې نه چانا تعاله صفت نه خلاف ثابت ته یونس لره د موصف او صفت کیات کی په چا باندې 보자 په خپلې او چې مور ورته کیه څکم کا چې د مزاف او زپلې په من کې شدت او لستی تعاله د موصف او صفت په من کې درجه او وی اجوز و حصف و حرف النداع ایلا معایش ملزن سی ایسی اشارکتا یو بلی قیدیتا قیدتا دادا جی کله کل حضب د حرف نداع لکتی شاید ایسی قرین موجود ای نو فوقت دو جود قرین ای که حضب د حرف نداع تی شاید ایسی رکا او بیان حضب د حرف نداع وقی اسم دی یو اغل سورت دیتی عوض دینا تی سیراس یو بلاغ دی عوض دیتی ايوزكني رغ لك يوسف عارض عارض هذا يوسف ده منادى دا او يا حرف نداء التسيش شدام اصل كتشيشه يا يوسف او طلع وذرات لك اللهم داصل كتشيشو يا حرف نداء حذف سو ايوزك ميمي وشدد رابع لكن تيينو كي بلكي فنورو زين كي كتشه منادى فنور شيان واكشي وي بي. نبيء حرف نداء یا حرف ندا د ذکر کیږي کوم سوراتونو کې یاو سورات د د چا مونادا اېسم جنس کې زم سورات د مونادا کې شوي اېسم چاروي درېم سورات کې مونادا کې شوي مستغا شوی څلورم سورات کې مونادا کې شوي نو پدې څلورو سوراتونو کې یا حرف ندا مثال بیا څنګه مونادا چ نګیږي لك يا رجلن واقلا يا تشي واقلا يا رجلن كي دار رجل اسم جنس ده تل ترى حرف نداء نش يا هذا قلت تشتي جوالك رجلن خذ بي يدي ده عشان تتي مناداتي تشي لك اسم يا او يا حرف نداء تشي كلك يا دی مثال به څنګه چې جوابه یا یا لزيد واخلا دلته یا حرف نیدانه شي حذف کوले یا دا مندوب واکي شوی په دې په دی یا زیدا دلته هم دا یا حرف نیدانه حذف کوले هر یو د فرفل په ل په وجه دا چې منادا اسم دي چې لکه یا رجولن دلته ولیا حرف نیدانه شي حذف کوले دا ځکه چې حذف کوले ښا رجولن اسم دي چې رجولن تيترل او د اسم جنس کې وها م د ضايا حرف ندا مونږه زکه شو حذف کوله چې دا بیا پته نه لګيږي چې دا منادا دا وکا نه دا دا کله ریکو رجولن اسم جنس دی او په اسم جنس کې شي شی او څه رجولن وایو چې اته پته نه لګيږي چې دا مونادا دا وکا نه او دا رم ته دا اس اشاره دي کومه حاجز کې زکه حاجز مشاره ای بحام پرو ده که منگا دا یا حرف ندا حضر کو چاتا بدا پتا اونه لگی چی دا منادا دا او کام که منادا مستغازو ایدل تم نا حضر کی گی ولی زکا منادا مستغازو که مطلوب مد و صوت ایراخ کل دا چاپو اواز اوچی یا حرفی ندا حضر بکنو مد و صوت باو سری تیسی چلکا باوچی دا اشان تا مندوب که مد صوت مطلوب ده اوچی حضر تیرا چی دا حضر منافی ده د چا سره د مد متي څلور صورتونو کې تايا حرف نداء نه حذف کیږي باقي په ټولیزنه کې هیڅ شي کې علاقه حذف کی او يجوز حذف حرف النداء جائز ده حذف د حرف نداء الا مگره صورت کې کې دا يا حرف نداء مقارينه د اسم جنس سره يا د اسم ثاري سره يا د مستغاث سره فل مندوب يا د سره لکه مندوب سره لکه يوسف عارض عن هذا د فصل کې چې یوسف یا یوسفو، تارینا دلتا چی دا، روز تا عریض دکر شوی دا، یوسفو دسی نشی که دلتا چی دا مقتدار تی، او عریض دیر پارکی شی شی لکا، خبر شیولی، زکا عریض چی شی شی دلکا، عریض آمر دے کنی، جا عریض چی شی دلکا، آمر دے، آمر خبر، نشی واقی که دلتا چی دلتا چی دلتا مقتدار نشوا، ولكن مناده هذا يارفيني داعه سبسي بدا يا ذا شواء ايوها الرجلو دا كي شهده لكا دلتا قارنة تشهده ايوها دا ذكا من الويل ايوها فاق سورة ترازي شاء لك مناده معرقه باللامي نداده دي نقدك دا ايوها الرجلو لكي شهده مناده واقع شهده وشاز اصبح الليلو وافتد مخلوق واترخ كراه دا د په دې وترالتا اترالتا و اړ دي چې تا یا مونادا اس مې دځويอัลتا د یاهر بنیدا نه حذف کیږي زه ولر توخه مونادا اس مې دځو یاهر بنیدا چې چې ودا از شپې ودا لا کأصبح یا دا pasal چې یا ليلو چې یا ليلو ليل اسم جسده پوضی بانیا حرفی نداح اسپسو ایسا دا خلیفی و عفیتی شویده لکنه مخنوق دا پاسل کیو se وفتاد دی یا مخنوق دا پاسلکوی مخنوق اسم جسده او دینایا حرفی نداحی اسپ اسو ایسا شویده او اطرق کارا دا پاسل کی و اطرق یا کاراو او دل تا یا کارانا یا کارا اسم جسده او دینایا دا کو چې مونږه داسې مې دي چې یا ته کې شي ده حضرت راضي چې دا څه شي ده لکه شاذ ده تاسو وشه ازو کناذري والناذري قال معدومي والمعدومه لیسه دا و ناذري ده او ناذري په شان د معدوم ده او معدومه لیسه بي شيینده ده ته ته بار دا اس یا اس به یا ليلو دا تاسو خبره ده دا, دا دا جمله په کوم وخت ودیک یو واقعالو بیبی تور باندې را دم کړی دی و ایمرولقس فصیب لغ شاعر وو وداه وجمی او دیا دیر شعرون اډیر دیا کولی فصیب لغ اشعار دیر دیا کولی صلیو چا طارب او اوه تا دیر چا اشار ویلو وټول خلق ورنه متاثر شي یو شاعر دیر فسی بلی هو او داغه ولورو ډیره فصیح ها هغه د د د پهسهحت تاثره ته نو هغه نورې هغهه فیتهله ووا چې شپ شوي ده نو هلتهار به ل کېده نو د ورته دا چې او پتی را د په ای باندې چېکیشي وي را وای وې پهځ ورته کشيلی او هغه سم د ت په شوي ده چې دا په چې نوم د چ شي دی پهېو بې نور پهېته نسته له خو یې پدې وایې اته را دړي وې وعده کړو کنه ډېر وړ وړ بیا چې دا لیدلې نه کومې بيغلي لیدلې نه نو به ور سره وعده کړای ده سو وعده کړې د چپور تر هغه دې شي نوسته ده دا نو بیا ویلې دي و چې هغه په شملګې دي شو غلطه او پورته دې راغلم نه دي خرچ نه دی کاته نو دائم نه دائم دا چې تاسو د نوم باندې خطا سمون تاسو رخصت کمال هم دی ستایي د دې وجنه ټول شپه پریشانتوي دا او دا تاسو ته اصفه یا له لوکښ کې د شپو کې چې سي صباح 18 نو دا له لوکښ دا یا هر پنځه د چې چې وي دا اگر چې تاسو به روښی دي چې نو امر اورکست یې په چيب ولي شاعرو خبر نسبتا صحیح نه له نو تا علا کدا چمتېز ده او دل تیار په نیدا هڅ پر شوی ده وخت دی مخلوق دا معنا ده په دیور کې اغه سره چې د ستونینه نیولې شوی دی په دیور کې اوزان چې جې کالک د مرګ مخلاص کا نو دا مخلوق په اصل کې څه دی لګا او دا کاران ده دا یو مرغه دی هغه ته پښتوکي ولار څرګا کول کیږي وای دا, دا. دا به نږدې دې خرڅي وکاو دا به په طریقې د منتر سره وتویلې اترك یا کرا صرف ک ته کې کرا ای کرا فین نعامه فیل خرا کان مخکغه لوی غټ برغتی اغه سپر مرده خرشه وي د کلی توړل نه شوی دی ندا به ویلې په دې سره باید خار نو اترك کرا په طریقې اترك چې هو نو دا مشمتین څه د تریا په پیدل چې نو چې دې ټول خبرو جواب دې د چیرې وقد يهزق المنادى لك لك لك امخ شي خدا خبره يا حرف النداء داخله او ذا شكل لك لك تيجي هيكلك منادى حذف كي شكل قرينه موجوده في पाच بي جوادي سرا لك علا حرف التنبيه يسجدوا كي ذا يعرف النداء ومناداه انت تشي شيدا هذا تشي شيدا قرينه دلت تشي رزق يا حرف النداء قد فيل باله داخل اوت فيل باله داخل تشي او یا حرف کنی دا په فیلبانې نه داخلې کې بکې په چابان داخلی نو دا قین ده خبرې چې دته مناده چې شن او در کې وارته یا لا الله یاقوم م په قدیو زفون مناده او کله کله هذ کې چې دا مناده لوجد وجود قینې لوج د اوچود د قری نه حف